Дачники і відпочиваючи прагнуть якомога швидше вирватися за місто, аби не згаяти навіть зайвої хвилини з коротких літніх вихідних. То тут, то там я зауважував навантажені легенькі причепи і багажники, надувні човни, байдарки, мангали, чохли з наметами. Люди їхали на відпочинок. Люди.